Në 22 tetor 1972 do të vije në pun për herë të parë një nga veprat e rëndësishme të kohës i njohur ndryshe si hidrocentrali i Bogovës. Bogova, një fshat i vogël i Skraparit, nisi të popullohej në fillim të viteve 30. Të. Vendi i pasur me burime hidrike dhe me panorama turistike mbreslënëse do të kishte një rëndësi të madhe edhe për faktin se aso kohë ndërtimi i një vepre të tillë kishte si qëllim të garantonte me furnizim energji elektrike vilat e nëndeshme të Krozës. Vepra u projektua nga prof. Farudin Arapi Hidrocentrali do të kishtë një fuqi produese prej 2,550 kV apo thënë ndryshë 2,5 MW Për mes linjave të gjata të tensionit furnizoeshin vilat e nëndeshme të kërëzës Hidrocentrali furnizoj me uj në burimit të bogovës prej nga furnizoeshin me uj edhe policani dhe berati Hidrocentrali i Bogovaç prej shumë vitesh konsiderohej si vepra më e madhe e prodhimit të energjisë në gjithë qarkun Berat. Ës ndodhur në lartësinë 265 metra mbi nivelin e detit, Bogova sot është një ndër ndalesat e preferuara të turistëve të shumtë që frekuentojnë zonën. Në si administrative e Bogovës, një pjesë e bashkisë Skrapar përfshin fshatrat Bogov, Novaj, Bargullas, Nishov, Kakruk, Dobrush, përparim, Selan dhe Yaupas. Me një peizazh mbreslës plot me vlera mjedisore të pazëvendësueshme, të cilat i referohen rezervatit të Bogovës, plot me pyje të bukura dhe me florën dhe faunën e pas.